Selam aleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miqtë e misionit Rruga drejt Allahut. Jemi në misionin e dytë të ciklit që kemi nisur për plogoshtin, për të sëmundjet rrezikshme, për sëmundje e cila mund të keltonë devijim nga rruga Allahu xhelaluhu. Për të sëmundje e cila mund të kaploj pa përjashtim çdo besimtar. Sot do të flasim për simptomat e kësaj sëmundje. Çdo sëmundje ka simptomat e veta, cilat janë simptomat e rrezikshme të kësaj sëmundje. A mos vall kur bëhet adhurmë barr, është prektyrë simptomave? Neglizenca qëjunahet, a është për simptomare? Kush janë simptomat e vërteta të rrezikshme? Sa është numri i të tyre? A mund të bashkohen të gjitha dhe të quhen të quhet devijim nga rruga e drejtë e Allahut? Kto pyetje dhe kto çarsime për simptomat e kësaj sëmundje të rrezikshme për besimtarin në rrugën e drejtë e Allahut, që është blogështia? Do të ndjekim menjëherë dhe fillojmë emisionin në studion emisionit rruga drita laut në bas përshkrimit poetik. Qëtë dit, syd të ango ditën nga 3.000 reklama. Ato kanë zënë pozicionet e ndryshme me loj loj fotësh. Në këto dit, fotoja është bërë burim energjie, i cila isherbe njërijut diku për të thyër që do ku fi moralë, e diku për të te kaluar gjithë të norm njerëzore. Rallë në ndodhë të shofin foto e cila lë gjurë në meditim. Një nga fotot e cila më lë pa fjalë, më bëri të bëj një analiz morale vetësime, ishte edhe fotoja e jetimit. Ishte një fëmi i pa fajshëm me në të të shmëri të pasër, me nevojen e përkëdhejljeve prinderore, me nevojen e përkrahjes të kujdesit prej shqoqërisë moderne, prej shqoqërisë të fotove dhe reklamave. Foto e me njërë gri në sfond, kishte fokusuar një kryes njërzore të pafajshme, e cila kishte vendosur kokën leht në një gurë të fort edhe ndjente e butësin dhe për këdhelit e këti guri. Bukuria dhe butësia e këti guri kishte sfiduar shumë zemra, zemrat të ngurëtësuara për bal dhe lerave humane. Zemra të ngurëtësuara përbalë urdhrave hynore. Zemra që është qërohet me ato zemra që ngurëtësimin dhe ashpërsin e kanë bazë dhe normë në jetë. Zemra të cilat mendojnë vetëm për vete dhe jetojnë me ligjin e gjunglës gjdo pjesë të sajen. Ah, më krije se pafajshme. Të vështrojnë me kujdes, es mundem të ragoj. Ska mfuqin dhe forcën e duhur të bëhem me i butë Se guri i cilit të përkëdhel Një zingjir me halkat të më dha Më ka shtënguar fort në gjoks Në gjyrat dhe ashpërsia e halkave të këti zingjiri Më rëndohen qëtë ditë prej gjunaheve Ato më pengojnë të marrë thrym lirëshem E të zvuz zemrën e cila qdo moment rezikon Dua të ngritë me të vite ty Të përkëdhel e të marrë në krahët e mi të përcojsë sadopak ndonjë boshllëk prindëror të të sjell një yastëk të butë që kokën më lehtë të vendosësh xhumin më rahat të bësh por ende s'mundem s'ka mundsi bota më është mbështjell rreth fytit hallet dhe financat më janë rritur syt nuk shohin më dritën e zemrës së dikutshme ah ah për mua nëse nuk zbutet kjo zemra ime e vështirë të lëvizë dora të të sjell një yastëk të butë ku ti të rehetohësh. Një gjë mirë po kuptoj se më ka kapur një grip epidemik i rëndë, epidemija e plokështis që rezikon shëndetin e zemrës. Ajo dikur qante për ty jetim, të përkëdhelte duke shpresuar kënetsin e kryuesit dhe shuqrimin me të dashrin ton sallallahu aleyhi wasallam në gjennet. Lutej për ty e jeton të me halën tëndë, dërsa stod të vështroj. Të vështroj, të vështroj e me qëtësin më të madhe themë, gjyna kjo i shkret, e haroj se unë jam më i shkret. Të ndërruar blezër, të ndërruar motra, kemi ardhur në studijën e emisionit Ruga Drita Laud në basë përshkimit poetik për të vazhduar dhe beseden e sotme bash kemi folur për një simptomë të rrezikshme edhe ai ishte për logjstitja sot do të trevojmë manifestimet e logjstitës me shenjat e saj do të vazhdojmë hoxën Hoxha lëndëroft dhe mirë se erdhe përsëri në studion ton Nice Gjella është përgatitur. Folim për logjstitim. Dhe si thash i kem bër tradit qarton konceptin e logjstitës në Islam, rrezikun kur e vjen momenti i vdimit dhe përfunduam me këshillën hynore të të garojmë Këtë dhe për e të mira që më të kapi blokështia. Sot është drejtojmë shënjat e blokështis. Dhe fillojmë një thmonë ma të fillimin për të futur pasajmë në të shënja. Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillah, ussalatu ussalamu ala rasullillah, wa la ali, wa sahabihi wa la. Normalisht për ta pas më letë që gjithë besimtar ta për cilë gjedë në ti, duhet që të dinë se në qovë se shfa që një smundje si manifestuat të kaj. Për shambullë, si kurse janë smundjet e tjera që prejkin aspektin fizik. Një një e dinë se është i smund nga gripi, se fillon të kolitet, gjokësi, fyti e tjera dhe simptome që janë. Dhe me automatin në dinë se është fëtohur dhe e dinë përshar bërët fjallë. Ose, për shambullë, shania dhe simptome tjera që i ndijen në rast të një, një smundit saktuar. Në qovë se njëri prejket nga plëkshtia, atëherë, se të një simptome të kësë smunjë, si mund të diunë si janë prej nga plëkshtia, e nuk mund të detektojnë në rëngenë, asë në ingjizimet ndryshme, o, po, nuk mund të shfaqë atë asë një la ingjizimi, por, për mes e, disa simptomeve që manifestohen të këbësimtari, mund të diunë se ka filluar të prejket nga plëkshtia, e pas taj, varsësht nga malsia, dhe, dhe më është gamacia dhe varet s'ka përmbledhë e gjitha këtyre manifestimeve mund të dinë se sa është pastaj e, smundja e madhe dhe sa është serioze ta ndërmatë. Verse secili në këto momente lërë dëgjojmë shenjat dhe të japim recetën vetëson. Mbas dëgjojmë shenjat apo jo. Po, të dimë se ai jem prekë rjo. Shenja e parë që mund të përmendëm këtu dateTime është humbja e interesimit për dia. Nëse dia është karburanti i trupit që me ta i ez dhe të allo qëllora, që së s'ka në të tim për karburant, apo, si dhe të ez makina. Nuk le vizë. Andaj shumë se për shambullë fillon të mjaftuat me dinë që e ka, fillon që mës të interesuat, për shambullë, për diturin e nevajshme që i duat dhe të allo qëllë, nuk le zënë, nuk merë pjesë një gjërata, fillon që e, fjallori ti, tashme, mës të jetë i pasuruar me dje të shëndurët të shiratet, por e mbush me, e thashe të thëmë, me fjallë të kota, që nga këtu janë shenja serioze të prekjes nga kjo së mundje. Nga se, diturija është gjysma e asaj që i duhet besimtarit për rrugënë të logeleora. 50% dhe 50% i dyjtë është vepra. Pra, Parëm në kërë njëri për shambullë, e ka jeshtë funksionin gjysmën e automjeti, gjysmën e, e asaj që ullëtëm e të edhe të alloqe lëvo. Gjysma nuk është funksionat e fare. Ajo ose do të ngadajson maksimalisht shpejtsin, asë gjysma është jashtë funksionit, o, ose do, do, do të fikët të të tërra se do të prisa pjesën e betrë. Prandaj, këndëri ka nëzirë jashtë funksionit gjysmën e asaj që i duhet për të ecë në njërë të regu dhe të alloqe lëvo. Prandaj, e, edha shab të pegamerit sër Allah sërën, sikur që e të sekum, sikur që ibn Mesude radi Allahu ta'ala anu, kanë konsideruar se gjdoj ditë dujtë me mesude qëre. Gjdoj ditë dujtë me mesude qëre. A di që nuk mësën diqë të re, e ka kontrof të humur. Nuk është di që lagarit në të njësër për të kalaj gjelë në valë. Dikush me të dhëtë, po, në nuk mund përbëm e djetarë, djetë hoxellarë, nuk me thamë në kështu. Veturia nuk nënkupton vetëm të mësojë dhe të rë. Po nënkupton të përkujtosh atë që ka rruar më herët. Ah, nuk kërkon patjetër që ne. Po nuk kosh patjetër me sutri, cim... po. Për shembull, nëse ne kemi kaluar që disa javë kur kemi folur për rëndësinë e veprave të mira. Na dim se kemi na fol për këtë çështje. Mir po a mund më bash do të të ndihmoj atje? Jo, a u shëndërësh më poshtë, po rikthemi për përsëri. Për të rëgujtur për Së normalisht rikusuar. normalisht a sikur shikojmë dietaret më herët kanë thënë ë uh, deturia është deturia është një bunar një pushhhh der sa kofia është përsëritje s'tan me njihet deturin gjithmonë freskët duhet me përsëritje përsëritje është kjo që duhet mësëmtarit andaj edhe gibrili ka ardhur çdo ramazan ka përsëritur me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem atë çike ka zbritur imtane nga Kur'ani Pandaj humbie e humbie e apetitit, po them këtu kushtimisht, ë për dije. E, mos ndija e nuk e ndin nevojën për dije. Më mjaftoi që kam marr. Më mjaftoi që kam marr kjo shqejë dhe simptom serioze që na flet çartas se jemi prekur nga nga flogështia. E pastaj kjo i ka edhe reflektimet tjera të rrezikshme kundër tani nga mos dija fëllën të kontestën ndoshta mendimet e djetarëve pa dje, fëllën të kontestën qëndrimet të hëgjelarëve. Që të qëngjën mos respektimin e tyre? Mos respektimin e tyre, nga se barazohen më ta. Në qofë se ne nuk i respektujem hëgjelarë për shkak të djesë, ata dishtetër nuk kanë më. Apo, ata dishtetër qëka kanë atë dishtetër? Ata respektujem për shkak të kësaj dje. Dhe në qofë se për mu nuk është ndërsa në dje q A do të më thua kjo nuk do të jetë as interesante, të respektojmë. E kuptim ti të thotë që më tretë si hoj, të respektojmë sinë xhamatlit xhamie. Sinë vlla musliman tek e fundit se ai është mbetur pastaj. Nëse një hoj e zhveshim nga dia. Apo nuk kam noi po dinë ti në fole. S'kam thët mërrën piti. Për shembull. Vërtet. S'kam mbet ai pastaj për mua, një musliman që falet njëjtë. As ze moti. Mos respektojmë pastaj hoj masë, që deri kët mos mund të bën çfarë njeriu pastaj por në pritë të saktaura ti jap vetes vetfa. Ku me vetat? Unë e di këtë, ma bërmën ja mukshët apo. Dhe kur fillon pasa të qëndisë për vetën e ti, apo vetfa e atëre kanë shkruar kapitullimin në besimin e tij. Donë rreth. Dhe duke thënë që nuk është kusht që patjetër ne kërkojmë dijet të re, por edhe rihtim i ajo që është rritur për ne, ajo sh... është. Ellai është di, po. A është di? Të vërtet ndodh më njëherë mbas simptomave. Në momentin simptoma, që mi larguar nga dija, nuk kemi respekt prata që mbartin dijen për tu rikujtuar. Në nëse nuk nuk nuk nuk kimi pran burimit të dijes, apo kë nënkupton se zamra nuk është dukur furnizuar me gjallëri. Se zamra për kamerë gjallëri, nga dia posta. Kë detyrishet e ati që bie zamra. Dhe ia bëj gjallë të vazhdueshme. Ësht kështu të funksionon. Ia kjo gjallëot, ia mm. bëj gjallëot apo vazhdimisht. Dhe gjallërimi i zamrën e kupton pas saj sa ajo është e butë. Apo është e gashme të pranë hakon, ndikohet nga fjallë të Allahu Aza o Gjell, dhe kërë nuk fërnizot me këtë, nuk fërnizot me këtë gjallëri, aja e fëndon të ngurëcojtë. Fëndon të ngurëcojtë. Të ngurëcojtë, të ngurëcojtë, të ngurëcojtë. Dhe në atë masë, Allah në rrëtë, dhe që pas taj, në dhe qënë fjallë të Allahu Aza o Gjell, i duke si rrëmanë. Ka thëni dë Kua dhjojnë qëfar të lashe që e rëtikush, si për përshypjë, ka leon për në të në të jepë. Në gjënë të dikurë është shumë të lashe të të maja mund të ndihmanë, nuk le viz nga pozicioni. Eshtë ngurë të zemra, eshtë përsi u shte guri. Nga se madje, si kurse Allah o thëtë, e u eshet dukë kasua. Mund tjetë edhe më në ngurët se guri. Nga se spa ku ka gurë, që nga fri ka Allah, dhe Allah gjelë levala, rëkullisa dhe bje për Nga frika Allahot qatë guri që të delë pejti ujë dhe burimi. Edhe guri do të të prijetoj një laj levizje. Në momentin kur të badafacurët me madhështinë Allah Gjellewala. Kur teknit nuk lejnë gjurëm kësilat, nuk lejnë gjurëm porosit, nuk lejnë gjurëm ligjeratat, apo nuk lejnë gjurëm fjale Allah Gjellewala, fjale pegamër zemra, është ngurë zemra. Filan të falet si në mëkanike. Në mëkanike. Fleta përmend Allahu xhellahu ora në mirë mekanike. Dëgjon namazin, madje edhe hoqë ndoshta duke qejt namaz si po pëshpëritje. I është ngurrcë zemra. Atëherë kjo është një shenjë serioze, do të thosë ky njerëz ka dobë me një ngurcim të zemrës me plukështi që e ka shkaktuar pastaj plukështinë e zemrës. Atë Allahu xhellahu ola për shkakun sigurisë e përman në surën El-Baqara. Kër bëni Israelit, Allahu Jallahu A'la, u adërgoj dhijet. Ata ishë një situatë që nuk dini qëfar të bërin, shikon, nuk dini qëfar të bërin. Gësënë i nishtë i vrarë, nuk dini në kështë ka vrarë. Allahu Jallahu A'la, u amunësoj që ta dini në kështë ka vrarë. U amunësoj dhijen. Atë dhijet që Allahu u afrante nuk e në dini se ka nëvoj për të. Nësi pasuj, e refuzim të kësë dije, thëtë Allah Gjellewala, thumë me kasët kulubukum. Në ngurë të në zamërë të juaj. Fëhije këllë hijjara dhe u bënën si kurse guri. Ose, thëtë, au ështën du kasua. Apo? Më të rënda seguri. Edhe më të rënda dhe më të forta, më të ngurë të seguri. Si pasuj, e refuzimit të një informata që vijen nga dija Allah Gjellewala. Paramënda njëri ju, mësht Ku falit për Allahu Teala, për pejgamberin so Sallallahu Alajhi Wasallam. So mund të ngurcët pas zemrat i Allahu na rruaj. Amin. Ëh ngurcimi i Zotit tash është një simptom e uh, serioz që alarmon për shfaqjen e simptomës së bloktësis. Me këtë dëshmi kuranore ku popi im son Moses mohi dhe nga Zoti ngurcuat zemrat çdo të madhurimet. Ëh të adhurimet. Gjithashtu në të, të fillon uh, të zbehet intensiteti i tyre kryetull. Për shembull, ëh uh, edhe pse këtu dietaret tek adhurimet disa për ty ka bënë ndonësh shumë interesante, ëh uh, duke thënë se plogështia nuk nën kupton zvoglimin e adhurimeve. Mhm. Uh -huh. Senjën në çfarë për shembull ka qenë duke lexuar nga 10 faqe Kur'an. Po. Detaj më ka thënë të dobësohet dhe lexoj nga 5 faqe Kur'an ulemat kësaj nuk i thonë plokshti, por i thonë okube. Dënëj, yndën u për shkak të mekanit të caktuar, kë në kodën e plokshtit. Por thonë ulemat që se krezuan nga dha të faqe Kur'an, apo dhe krezuan me një pretendim të posaçëm. Tash të kahum për htimën dhe po në mënyrë mekanike, ose padurimin e saktuar që e bën me pretendim të caktuar dhe të kahum ai adhurim. Kahum ai pretendim, që ti vazhdon me kry adhurimin. Apo humbi ai pretendimi ka një plokshti humje e prjetimit është e zgjor plotështi. Ky është, dorso humbje e adhurimit ka lëzuën gatë foshë kur ata humbën fora, kësaj idejë do nuk kube, kjo. ka plotështi. Kësaj ka ndodhur kuba, dënë më kë. Allahu të ka dënut, ka prungu ka dhurim si pasojë ndonjë mëkate që ke bën. Për më gjithatë kjo mund të po shënjtë se njeriu funton të zbet ndodhurimet e tij. Prandaj dua të them që nga simptomat gjithashtu të plotësisë. Te plotësia është humbja e prjetimit të adhyrimeve që e ke kishte më herët. Dere i dja, adhurimin për te ishte i letë, të është për barë. Dere i dja, atë e barë të adhurimin për te kalohet gjellewarë, të është aje barë të adhurimin. Sikur se keme sikë, apo, dalimin me atë makinën po, e mirë. Ate, fillan të barë të adhurimin, fillan të duke të i rëndë. Në masë sabat, menzi ngritet, apo, duhet djetëra alarma, ndo është atë njerëz me ngritet, menzi qohet. Apo e falë me njerën i si hapër namazin, menzi për me falë me ramë e A dano kur sikur se ka thën pega person e rih nga biha ja Bilal na knash na pocha na bëçet pushojmë me te na bë që të pushojmë me te nuk thotë e kështu më tash ai thotë do të bëj që të pushojmë prej sot të pushojmë prej ti prej ti a duhet të pushojmë të kryjmë sa më shpejt nëse kalojmë në, në përksollën djinash atë podoshim zakët e ka shkaktuar ploksia ti vëros këtë ka shkaktuar vezit të gjumos, mezi pret, mezi pret të pritet krahnën. Vezit me, të pret të përfundon Amazonin. Vezit të pret të përfundon Teravia, kthy në or. Vezit pret kur përfundon hyj biogeomas. Vezit pret, vezit pret të përfundon, vezit për me do pajgamis. Atë kanë kanë dheru një sabë, një çemat libër për shembull. Ne kemi probleme nga kanë për xhamia. Vjen njeriu me fjalë xhami. Te posat përfundon forsi. Diso rri xhami bën dhe kusafolën. Disa men e din këmbë bajhur. Subhanallah po thu se mezi ka prit mufal forzi. Kurse të pushimit që ta ka shkaktuar namaz. Kurse të qetësi shpirtore që e kënë namaz. Kuupiaja. Ja? Wallahi ai që ka dhënë që si shpirtot nuk mund të ngrihet më në herë. Nëse doën më ruit endat at at at, at pritim këndshëm që posa e fitoi namaz. Por posa do të selamim gritosi e selam aleikum. Shi ka telefoni ka dy kur delia është bajhurëm pengon njerëz nuk u fojnë djemi kohësi, kohsa durimit. Këtë publikisht shfaqet si atë smu nga plagështia. Publikisht. Gase ta ose edhe nëse nuk e pranojnë gojarisht ata me vepra atyre dëshmojnë se janë të prekur nga plagështia. Për dysha, ç'i jeriçë mund të ndodhe. Nuk munduat vëllai në ërëruar. Te ke pa po krytëni mik, ç'ka shkumëlet, je knosh duke rend me ata. Kenë ndoshta me orë, me orë, me orë a te qedira deri sot ndoheni esh nje procedure nuk ka mane sera meku neskan jo allah subheine te verse apo pasi kthesh me dashuria e madhe se ende te mungon acia ndajs a ti gjesh te teknologje levala te ka specsi kur prej time andaj pejgamberi sa son ka porrice kur te porno dire me mod rent te vnen ti ulur do pa zhurm do gritet e ban dhikr subhanallahu alhamdulilah pothuaci do te perfunduar ose nëse nëse nuk mund të ulën në bashterë diku, pastaj ku vazhdon dikrën. Pastaj fal suletin, ose fal suletin, azrimet e tjera ndafila, lezon Kur'an, tan ngadaj pastaj në qetësi në aty dal. Ecia aty dëshmon se ai ka pritur edhe. Qendrimi i tij tregon se ai e ka dinë apo të. Anton me shpeci me vrrull, ecia, telefoni merr, dale vllo. Çka vnoa që ka prit deri më mamë pret edhe pak. Qenë pak më vonë. Po jetë edhe pak disa çaste me namazin. Për të sa hirë s'te pi në lotos. Mirë po, alergji me gjithë këto operetime nga adhunimi jon, jet me gjuhë si prin nga ploshtia. Se po etëral mezi pratash me kry. Ha shikojnë ligjërata, hoja fillon të mezi shikon kur kurë thefond, kur është hyrë më thefondo. Ose si kurse se, se ka Amazonin ose namozën, s'e xhimon Allahu na ruaj. Për dërmin e tërë. E vërtet do të ndoshta që më cin të vakët me argumente nga të paratën po, me të cilë pllakësit e ndosen nuk kanë qenë kështu lloj nuk kanë plotë luajtë shenjas, edhe nuk kemi sjell shumë argumente nga drejtori të këtyre të parave. Po, ne ne ata duan kur flasim për shërimin. Për shërimin. Po, ndërsa për smundje ne jemi ata që mësojmë po, ti. Në këtë natyrë, po angazhimi jemi në këtë kunë na kanë kapluar shumë smundje. Tekse atyre, andaj ne mund ti mësojmë ti, më më për shkak mos i duket dikush i pllakstuar, ne mund t'i rregojmë. Shum qartas, qase në këtë shenjë në këndën e fsharë të peshanive të ploksit se çu nuk gjejmë të manifestuar në do kan pënive këtu. Allahu na fal. Amin hot. Pa përgjithsi hot, që mund të vi sot një në jetën e një pjesë mirë të besimtarve, me zhulli përgjithsi që do të marrin kanjull përgjithsi. Qoftë durimeve, qoftë dë të obligimeve të tjera që mund të ketë në jetën e tij përditshme. Allahu Gjellera e përmandë se njëriju është ngarkuar më një emanet, është ngarkuar më përgjësi, por fatë ketësështë si, si pasoj e mësënjuhe së dhe të kësoj përgjësi e njëriju, e shkelë këtë përgjësi në Allahu Tazujal. Dhe, ahumbja përgjësisë, qëvë në raport më Allahu Gjellera uane, dhe pas taj, bërëtja e kësaj e në raport më njerës, i e përgjëtu se është godit më përkshti, Për Njëri i cili dëshërën të jetë aktiv, për shemë, dënë të jetë aktiv, që nënë kupton, dëshërën të fiton sëvapë, shpëblime, dëshërën të jetë gjithë mund i gjallë në uthimin e ti dhe të lagjën le ualë, aje kështë nënë tjetë. Aje kupton se adhurimi është një tërsi vipër është mira, nuk është vetëm në masë të të agjërimi. Aje kupton se edhe respekt në i prindve, edhe kryrja apo edhe daljen takimin ku han e caktuar gjithta këto janë pjesë ta dhërimit që në të gjitha këto stacione fiton për të kallëxha gje lagjënalu në mendë ku funan të gushtojn kuptimin e dhërimit vetëm namaz ndekër kuran do të thotë i paprgjeshëm jap me kusht kjo plotësti ka zbeje ka sa nuk më, nuk është interesuar më të fiton kado që të shkan e ka ngushtuar fitimin për atë në objekt caktuar vend caktuar kohë caktuar epashupsë që kjo është një shenjë për oksis a besimtari, besimtari, si ishte, ishte të besëptori besëptori sikur Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem sallallahu alaihi dhe sellem jesta jesta aktiv që është një dinamik të posaçme në jetën e ditës përditshme të gjitha zhvillimet e saj jo vetëm xhami e gjim gjithku Muhamedi sallallahu subhanallahu alaihi dhe sellem dhe kujto që e gjim e gjim shumë korrekt e gjim sikur se ka ndodhur një ka pasni takim me njërin dajësh vënuar kani ka kërkuar lekë von do të thos edhe po ishi vënuar dini nisi un kisha prit kështu ty më morr vesh tako më një herë dawn ta më e kryva a dashjë kusupon në një herë do mënë, mund të të korrekt po, po një një një po të prej këtë kush e bën gjallëria e zëmës po njeriu goda plokshtia kë po ngande plokshtia zëmës pastaj fillon të prekë trupin sa asht ora po për shembull jete për mëshku namaz edhe është amanet më dajnë me vona namazin me ku E zonë e tret nora, 12.00, pra 10 minuta para 12.00, ka vakte dhe pak. 8 minuta para 12.00, edhe pak. Disi, a, a, disi, pas taj, kër botra 3.00, vrapa dhe kërshkan, ikë së neti, ikë dyrë që atë të pare i kanë ikë, parë syje. Një do me ikë një një marë syje, se ka qenë largë, këtë ju në komunikacioni ngarkuare, për parë syje. Ikë. E dhe ik. kja është një lehumbja mënetit, ka se përdecije jo të është tjeshtë në kohë kë që është në kohë. A të fatë kështë e sot, për uh, shumëmullë, shtuëzimi uh, i kohës, dalje në kohën takime, i atribuat një kujtetër joneve. Fatë kështë pas, përshus, e sot. Dukë pasë për njështë, aja është pjesë e adhurimit tonë dhe e loqën në vala. Ne të gjithë ta adhurim pese. A ka njerë, sot për shumë, ka një takime, du takime në ditje. Ne i kemi pes takime gjdo ditë, në kohë caktuar, në vend c Edhe and nuk po arrim më na edukuar. No. Ta bartim kët edukatë në punë tëra, kjo është papërsipër. Kjo është papërsipër. Allahu ka kërkuar nga ti që të tjesh xhamin kët ku. Ka kërkuar në të në që kët a duhem ta kryesim kët vend. Edhe justifikojmë thënie se pjesa tjetër janë të me eksperiencë ose janë të praktikuar, por nëse ne kemi pesë orë në ditë. Po ne praktikojmë çdo ditë. Por fatkeqësisht nga vdekja zabrës, estalli, e zamanës, ngutia e saj, apo kjo ka shtëpi rastë këtë papërsipër. Pa përshamullë. Uh, e tëse këmë të punë uh, uh, uh, uh, uh, pjesëmarë në një gjeratë. Një oh. Heshë burim jetës e ti. Burim jetës e ti. Për para përshamullë, Ibrahim, uh, en, uh, Nekha i Rahimun, Allah thotë, Kanu jadëribunën alës salati o lë emanet. Për para në rihnin, për namaz dhe për përgjëtsi dhe emanet. Që nëmë kumëtan se e tërë shëqëria ka qënë imobilizuar Në edukimin e gjeneratave. E ka përcil për namazë fëmi unë prindi. Kur e ka dozu prindi një shkollë, ka përcil shkolla pas të për namazë. Kur e ka dozu shkolla, rrugës, rrugë e ka përcil. Tërë shoshirja ka qenë e më, më këtër tim. Sësili ka ndirë përgjësine dhe tësë? Po normal, sot për shamë, Allah ndërruar, në qovë se Allah nuk tërgunë dhe pas taj, ti nuk kundisht përri zënë të të tënde. A po, a mendë një gj Te mund të jobit nëse shkon djoma. E konderta. Është në obligim. Normal. Andaj ti nuk ke televizion në kili xherat. Në shkollë nuk keni xherat. Rruga nuk të mëson fe. Familja rall herë mund tjet. Te edukojnë. Te edukojnë këtu frym. Në qofse nuk shkon edhe në xhami më marë xherat më mësu. Kuaj më digën ti. Andaj duke qenë kjo burim i dijes, për shembull, nuk vjen. Ose vjen një herë dy nuk vjen. Pse nuk jor? Wallahi di se nuk di ishat disi lodhër pa lidhje pa presi totale pse lën vetën një njerëz e lën vetën një njerëz me property totale kjo plot shtillë ndërua për shembull elën këtu me ta kryer një punë e shës se ka prish kush tham u porzi këtu ne tham këtë ta bësh kush ta këtu pa presi ndërua e humbni mërat ma boni allah u dhajë gabova po siu po ma ba boni ba allah do nuk e krye punë me halal nuk kryen punë Në mund të habllosh momentin ku ti kanë mundin maksimal, normalisht nga natyra njerëzore ke gabu, kjo është normale. Mi po të gabosh nga papërgjesia, kjo është sipasojë smunit tënd. Në ti i smur. Duhet të shërosh, përdisa përdishë smunit është duke na penguar duke na ngulfat. Ta para mësh kur ky kur ky smuni shndrohet në në epidemi. I ter xhematit është smuni i papërgjësi. Këd do që ti e ngarkon me diçë e frishk. Dhe kjo është serioze. Pa përzija fillon të shtrihet në shumë aspekte të jetës. Dhe kjo jap më kuptues se kemi të bëjmë me një prekje serioze nga ndaj plloshërtia. Edhe pse puna e papërziës është është më ayer shumë agen, në me më, më, më, më, më, më, unë po flas të gjitha aspektet, si ka shembullin e namazit, e ligjëratës, e ndonjë aktiviteti të caktuar, për të caktuar, çka do të thot. Por edhe papërzija e familje. Apo, veç përveti më ndonë me dal në xhami, veç përveti më ndonë me shku me shokë, me, me vllazni, ku është gruaja aty? Grua duhet me ruçmit sa is nuk nuk kuum. Ne saun kanë edhe muze te ke obligim kanë e grua ashtu ne mja ruçmit, në qoftë sa ajo nuk ka mundsi ndyshë me shkollën e djerot. Ruçë fëmijët, oni me ruçmit. Po ti mirë, po, ti ruç fëmijët atu. Pse do këruan të fëmijët atu? Çka ka me ruç? Për më shku gruajt në lexrat me ngunim sim në xhami, pse mos më shku? A do për të përti to tole? Sëks do me mend jas grusti. Fëmija, Allahu e din kure ka ndëgju herë në fundin duke i këshilu baba. Pabërësit të tarë dhe në rua. Pabërësin, familjë, gjitha këtu e në shenja serioze se kënyri e shprejt nga plëkshtia. E pas taj, sa është nivelli i lartë i pabërësis, aq është nivelli i lartë i plëkshtis. Me këto shenja plëkshtia, shkatroat dhe shëshyria. Ju jemi sot djehë që folën, folm ngurcimin e zemrës, adhurimit të bëhet bardhë, kalonin pa përgjegjësi të plotë. Qoftë në adhurime, qoftë në jetën sociale që rrezikon gjithë shoqërinë. Allahu na urojtë të vazhdojmë me shënjat e tjera, për mbas hapyrës edhe kthehemi për këtë fotodi. Të nderuar miq, kthehemi mbasi të dëgjojmë opinionet nga besimtarët për të parë se si i përjetojnë ta këto shenja, a i kanë këto shenja apo nuk i kanë dhe si i përcaktojnë këto shenja në jetën e tyre të përditshme. shëndë plogështisë pakonëratë që shoh tek vetja ime ose kur kur mundon ta kuptoj sepse ta kuptosh plogështinë është paksa e vështirë sepse tek e fundit plogështia ajo është mungesa vëmendjes ndaj ndaj adhurimeve apo mungesa vëmendjes ndaj gjërave që na duhet të zbatojmë edhe është edhe e vështirë po e e kuptojm plogështin atëher kur ne implenjohemi edhe i afrohemi me xhamatin edhe kuptojm domethënë të që kuptojm arsyeja sepse ka ardhur plogështia Ndoshta plagështisës është është ngurcimi i zemrës. Bëmim të pandijshëm, nuk nuk jemi nuk jemi nuk kemi nuk kemi reaguar ndaj situatave për të cilat ne duhet të reagojmë, sidomos në lidhje me haramet. Ndoshta plagështisës domethënë edhe neglizenca në ibadete. Neglizenca në ibadete do si të sjell në... paktën ato që vërrejt e këvetja ime si edhe dhe plokështin dhe më thëmë në adhurime, knajësia që ndihem në adhurime. Me plokështin, në momenti që nga ka plëmë plokështia, nuk është më aje knajësia që ndihem shumë dikur. Nuk kemi vigilendaj dhe adhurimeve. Normalisht, unë e thash, e thash edhe pak mërë para, që plokështia është në një nërë problemet që neve në ashtunë më shumë të i drejt në gjëzhenësave të adhur në ndjerjes e adhurimeve që në dhe bëjmë. E normalisht, do më thënë, përderi sa bëjen adhurimet, bëjen vigilenësën dhe adhurimeve, është shumë e mundur që në dhe zotin a rritë bëjmë dhe në harama. Njëndër shkaj që të mendoj se është do më thënë e, lidhja me gjematin. Në mëmendi që veqohëm e dhe adhurime tona do i bëjmë në vete, shëjtani e ka më të letë për të, na, për të në luftuar dhe të në bëjmë më të plogës e praktikimi i suneteve edhe i gjërave që janë të pëlqyeshme në fe kam përshtypjen se e e rhiqen plogështin nga zemra e njeriut. Shenjat e plogështisë janë zemra ngurcohet. Edhe janë disa shkaqe kur arrin njeriu deri këtu. Për shembull. Mendimi jam është se njeriu nuk ka shtyrëgodt me namazin me dhikrin, edhe shputet pe i vlaznis, në me thonë, ku bëhen ligjirata, gjana, zemra, normal se vine ngur, ngurcohet. Kur njëri u mërpjes, në me thonë, në për me gjlise, ose në për, ku përmenet jale a zotit, imani, zemra, bate, but, imani, ngrihet, kërë është mendimi, jem. Po, po, në ibadet njeriu kur e plagosht si dihet, a e kryen të rregullt apo si? Normal se njeriu, do të thon, do gjeni aty është e plagosht. ë Namazi i tij është i dembelosur, ose më tash shpjegoj më mirë. Edhe të gjitha këta janë shkak i mos zbatimit të rregullave të fesë. Po cilë si mundet të kurohet kjo plagështje te besimtari? Me ba sa ma shumë dhikër, në mazit dhe t'i e në kohën e vetë. Sa ma shumë me umlil, me vlasni, me diskutu që e shte fejet. A do t'i t'i kujtëshëm më zbje në haram njëri kër është i plogësht? Po normal atëherë bjen mara hatëse në gjdo moment t'itër. Në thonë se kur njëri nuk e vëpran këta gjana, haramin e ke i pran vedit në gjdo moment. Shokë i mirë apo shokë i keshë ndikoj në plogështinë? Patjetër që ndrikojnë normalisht. Nga. Shoku i mirë ndikon për mirë normalisht që të largohet njeriu nga nga plagështia dhe të kaloj pranë një humor më të mirë, të jetë në një gjendje më të këndshme për të, edhe më i gatshëm në të vepruar. Ndërsa shoku i keq në bazë të të situatës që vjen, normalisht shoku i keq detyrimisht do të fusin në një situatë keqe, do apo nuk do. Dhe detyrimisht do ndikojë pastaj në plagështi dhe njeriu do mblidhet në veten e tij apo në bazë të situatës në raste më pak të keq nuk do të veprojë mirë dhe në raste më të keq do ta shtyjë drejt veprave të xhia vepra ose do mbyllet në vetvete dhe do të ndalohet nga veprat e mira. Si mendot tek kusht në shkaqje që njeriu ne çojnë drejt plagështis? Shkaqjet ato pastaj janë të shumë, normal largimi nga ibadeti nuk ka dyshim që të çon në plagoshti. Nuk ka dyshim sepse nëse zemra nzihet apo mbylllet, atëherë detyrimisht serio do do largohet nga natyrshmëria për të cilën Allah e ka krijuar, kështu që detyrimisht do do ndikojë në plagoshti. Dhe këto janë ato të brëndshme dhe themin, dërsa, të themi, ndërsa të jashtmet pastaj ndikojnë edhe kushtet sociale, ndikojnë, nuk ka dyshim që ndikojnë fjalë. O si me nëndi se mund të shërurët plëgështia? E para, duke ju bindur Allah të lartësuar. Edhe e dyta, duke patu një shëqëri të mirë, duke qënë një shëqëri të shëndosh. Këto janë ato kryso dhe nëse shëqëria është shëndosh, detyrimisht do të shëj pasaj edhe në shërimin e plakve sociale. Të mderuar miqëm i këfyrë për sërë në studion, ma së tërë opinionë e që ndoshën nga besimtaret. O që ma së ndoshëm të opinionë që e përjetoni të loj plokështie dhe është bërë në masë, vazhdoj me shenjat e tjera, së përra dhiti e më thënë, kelloj një problem të masë që i shë shëshërisë. Prej simptomeve që mund t'i veqojmë në këtë rras të lojneruar, kur bje fjene për plokështin, e përshen të shumë të ato që djetati kanë përmandur mirë, po nga shenjat kryesore dhe të rëzikshme, është gjithashtu në mdërësimi më kate ka cinjë që për shembull ah uh, po një më kat caktuar që mos bien te dhe jën te sa të, të Sot më lesit më dhe bien te pse i ter kë dyshim pastaj e plotësis deri dhe basham ka luftuar për një obligim fuqishëm se ka luosur sa pa ndonjë arsye fetare pa ndonjë presion lëshëm për një duniat tjetër e çon obligimin kjo është e plotësis prandaj deri dhe basham Ka qenë gjendë që me prindë të ti, me familje ti të bën luftë për shambullë për me falë namazën me gjemotë. Pa, për të rëngjallë një stënerë për shambullë. Pa, për shambullë. Shambull, ta është nuk ka presion, është të pitë ti, me familje në vetë është, askus nuk i për presion. Televizion nuk mund të melëshu programin të ta, se falat e shpijet. Kjo për lëkshti, në vlerësimi i mëkateve, dhirë dhirë p Shikim për te ka qenë shumë gjuna, nuk ka shikuar apo... Të të lirimo që shikojnë në gra. Por edhe nuk e ka problem do në që të komunikon, komunikim të madha, përështë përzijet edhe... Ku e di unë elastime, busqeshje, lojra, e kështë të më radhë. Kjo në vërësim këti gjunoj. Pas taj për shamo, din e dje, din e dje, ka prënuar tjetan, nështë ta me tyra, shumë të kufizuar anë mujtë, apo? Shumë të kufizuar anë mujtë, vetëm Sot për shemb, e ka halloll mjaftuarshëm përsëri duhet të një kredi në bankë, qse më ro. E falë Allahu, s'kim çfarë bëjmë, jemi situatë duke tuar. Subhanat e dedje, na na na na na na ke, na ke çortuar për të bmuşëm më vogel detash, që është ajo plushtis. Dhe në çështën e dinin kët moskë ari tuksi është, mendoj që është një shkollë serioze. Në mësimi gjëna, nuk i duhet asgjë më, nuk i duhet më diçka kia madhe. Po një minjazh në gabojm hajrën shala ndodhë kjo, këto shpreje, kjo fjallor, apo nga kjo njëri, e me guzi se kema me plëkshti. Ashtë lodhë, ashtë lodhë nga, nga presioni, apo i vazhdoqshëm, dhe ka pëllësit, e ka shuar tërsesht. Ashtë do ashtë vazhdo me të uti. Nuk ka dit me menagju me presionin. Unë menaj që shpesha e njësi musliman, dështojmë nga presioni, jo përshkak se presionin është i madhë, Por për përshkak se nuk dim të menagjëm e me presionit që në vijet. Dhe që nuk dim të menagjëm me e presion, mundëme, me shumë kollajlëk, me shumë lesit të tekelem qdo presion, dhe darim gjithë mund më të fort e më të fort. Andaj në investimi i Gjinojve, dhe përdërimi i fjallorit, të mëkatarve, na falë Allahu, hajri shallah, ka më keqë, e kështu më radë, që dhe këto japin, japin shenja të qarta, se kemi të bë Edhe problemi për dhe problemi vjen pas se hocim bëjmë investim edhe një primazh të keq ke shumë të tjerë. S'tan pak më para që kemi të qosë bebë që mund të pas një me prindrit, nuk kemi komunikuar se kemi bajt qendrim. Dhe kubijm të gjunate nëse prindi ka qen afër. Se nevojmë shoqëritonë, do të thënë 30 pak të paktën shqiptare që kemi familje të kapër më fe. Është. Dhe një leblecsim mund të rrezikojë edhe hyrjen e këtyre. Në them Allah. Në them Allah. Padoshim, padoshim. Jo dje, për dikka, uh, nuk është dasht të reagojmë dhe në atë mënyrë, kemi gabuar e në reagim, por edhe kemi shkaktuar pasuja për mes të reagimi. Sot, për shambull, pa as një presen, pa as gjë, e lëshojmë pe në diqë, që më primarë dhëtë ishte të shumë pe atë herë, nga se spako dhëtë ishte me e do bëshme për bal të më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kjo sot nuk ka se nuk ka mosh mendje kam argumentona ja. atëherë jo. Kjo është, A, është bërë një plohësistë. Është bën një lloj fenomeni, më thënë. Kjo është një plohësistë. Shohim edhe nga disa më thënë që ndoshta nuk kanë qenë thirrës, më ndej por ka qenë për atyre që donin të përcojnë fjalën e Zotit. Në momentin që kanë rënë tani, duket sikur i justifikojnë që jo se kemi gjithë argumente që ne ka le tëosur sepse jeta më thënë çështirë. Nëse daja, nëse ka argumente dhe mbërrin nga ulemat këto diçka të tjetra atë. Dhe po kam prinsinën e këtë përdure gjedhimë dietore, këtë për argumentet apo për të justifikuar dobësinë që kemi ronte. Ëh. Mm -hmm, të lloj përwështie. Po. Mirë, kemi akoma kohë për të folur ndoshta pikë fundit për bërnë për mledhe, përse përse dhe të bëni një përmbledhje sepse kemi bën vetëm 5 pika të plotësish për simptoma, por mund të ketë të tjera, besoj shumë. Po kohë shumë të që i kanë përmendën dietarët, unë paraverti këtu kam një varg pika që i kanë përmendur dietarët, qof dhëme si emra thën po po pa, pa, pa hidh detajet shumë no. për shambull, të por shembull për shënën e të bleksisë humbje akues nuk i bën përshtypje pse 3 orë shikon një film thon unë mënëse njerëz që shikojnë futboll janë të prekur nga përshtypja unë mënë presitem këtë punë njëri një orë gjusme hum duke shikuar lojë se ka ditën dikur 40 orë dita dikur për 40 orë dhe jeta e tij jeta e uta le më sa mënëse është humbje kur mund të shih futboll Ajo ditë 24 orë dhe nuk e kemi as 10% ne kostot e dalësan. Kan shum i qova vëlla Dor. Kan dhënë një raport ku ajo diunë te kusht ka, ka marrë kështu me shikou golla të diçkash, po thamë që po ni u reduj kampionati por shum ni muj dit. Ni muj dit me golla. Ni muj dit, dit vetë nga ditë me shikou 30. Apo 30 kanjuar me kemi qen 30 orë. Apo edhe nga gjys 15 e bie kështu s'pa ku 25 orë i hupë mujtë për asgjën. Në që se një vetë me shikon ditje, ato e nëmate për ditje. Në që se shikon dy 90 orë për një mujtët. Po në që se gjithë vjetë shikon, për 10 vjetë, 900 orë i ka hupë në fotbal. Që ka i të të lagjën leo për 900 orë të e kaluar në fotbal? 900 orë, 900 orë, ha fës një koronë i të botë. Kha fëz një kuran në vodë, or. 900 orë, 900 orë, nëse ndojnë për shahënë vodë, ka një orë në ditë në kuran në hëmsu, ka një orë në ditë në kuran, për 900 ditë, kha fëz në kuran në vodë, me gjithë thëmsime të mundëshme. 900 ditë, bëjnë avër 3 vjetë, 3 vjetë nga 1 orë në ditë në kuran në hëmsu, shërënë dërërë, kha fëz në kuran në vodë. Mësërën për të gjatë. Për të gjatë, Imagjino programe të cilat janë çëdokuse sot që pargjojnë familjar me fëmitë e tyre, ndonjë më të kësaj që ajo ju nafe në çëdukim. Kjo është më e keqja. Jo un po flas se çera, ata që shikojmë për shembull emisione çëdokuse, ose shikojnë emisione ndoshta të dyta, apo ata e dinë pak që janë të mëkëq. Unë nuk kam frikë. Po, unë nuk kam frikë se çështja për po, shembull futbollin për shembull, apo kam marrë për mosë dhe është duke u hartuar fetarisht nadin një orë kështu tjetër një orë ashtu apo gjumdan atë dua të them se ti me kujdesim mos ta humbi kom është humbja e kohës është shenjë e drejtpërdrejt simptom i qartë se jemi duke nga prekësia gjithashtu për arsye që mund të veçonë këta është se dëriu prek nga prekësia ik nga çdo punë serioze çdo projekt do të mos di çka unë nuk kam koa këta nuk nuk nuk, nuk është i gatshëm as jemi marrë Se di se nuk ka kondicion, nuk ka vullnet për vazhdon motucin. Andaj çdo çdo situatë që parisë që do të ngarkosh punë, ai po piknik më do atë mezi prati parë është. Apo e, të mbledhim diku me pij çaj aty e gjeni atë. Mirë po drejmbuni projekt serioz për shemb, do bi xhamiz, do bi xemat, do bi muslimanëve, ik pe saj. Nuk kam kohë, nuk dia mundë, vallë do shikoj ga çdo periisi që mund të ngarkosh më të ik pe saj. Se është i lodhur. Apo nuk ka vullnet, nuk ka ambicin, nuk ka dinamik për vazhdo më të utje. Dhe kjo është shëjtë se është përin nga përregështia. Gjeshën për asaj që mund përmarin në këtër temë që washtë, simptomi përregështisë është ka osin pun. E nisë një pun e len gjysë. Apo ka në ujtë mirën me kët, i këtë, i lenën këto mirën me dhe pun tjera. Përshamu, unë më nëjë, në basti kuptimi, se terinet muslimat, që mirën me problem Nëse and nuk kanë kaluar kapitën e pasrtisë fik, këtë an pren nga plotësia. Mhm. Ka se, përzihet në punë të ulemova atje. Ka s kon dietaj, ka s kon vepra. Por jamon, por jamon ja shumrë nci, shumrë nci jep. Ë, pse gjen rregull, apo duhet të më ditë sa ka kokufinë gjë. Një adhërim i caktum që është nafila, nëse sa shën se shkiln për gojë me shpifje, mbarte fjon me të mbadhë. Të dhëruar, kjo është kas. Të dosh fuqin që ke me me me harxukët energjitë të mund përmirëson këto mkatën e jera. Ti që mund bësh gjëse dyjave, edhe të bësh nafilet po, për të përmirësuar kjo është e mrekullueshme. Mirë po, të mashtrohesh me nafile se jam duke bërë diçka. E pastaj ky mashtrim tatrik vëmendën nga përmirësimi prek këtyre veprave. Kjo është e keq. Është kaos, ka, kaos. Nuk ka kohë çpes vjet, nuk din për shembull çka kanë dëgjuar diçka të rregullt. Po jallat ka specu libra ka fëllu këtë, ka vllu kët e ka prondukat seri e caktume te ligjrat apo ka vllu kët seri e kalon e ka vllu kët libr e kalon e ka vllu kët ligjrat e kalon e ka vllu me su kuran e kalon ke ke djusma djusma apo cause because apo ko prit te renditjes dhe kjo pa dyshim esh ne shaj serioze se po prekume plot jashtia jashtia 65 se ulemat e kan permend se per ploshtia esh se njeriu qe eshte goditur ploshtia pa dyshim se ai aj... Nuk do të ket muzit për mbahet në situata të saktuara. Nuk do të ket muzit ta mban fsheh ora zy këplojshti, do sfashe. Do sfashe, nëse do të vresë është i këplojsh. Sa ti prek, asipas eksa mund bënden mëkat në një lsim, në një dashja hajgar të tepruar, ka si përshtie do ta shtyl që sfaja del jashtë kesmundje. Manifestuohet, sikurse jemi duke folur me tani te posha të bëndë një gabim dukur shvien ekselent njeriu që është i prik koga plotsia zakonisht nuk i pëlqen kritika pozitive nuk i pëlqen ngasë ballafaquohet me smundjen e nuk don atë paj apo ka vështirë anë gjithashtu edhe kjo është njëriu, njëriu që përshamu, dhe me rrezik njeriu se njeriu që pashëm do më punu ti pashëm do më bëu tretë ai vjen i biznesmen thonë dëja se po bën di këtu është pak problem pse nuk ka oh, më shumë hallas problem se ti do të mësh për para A baçi nuk është intereson mlevizi nga opozita aty, don këtu Mehmet. Apo kurdo që tenton me lëvizje pengon vëllai. I pengon. A ndaj çdo këshill konstruktive do bësh me vllazërore. Nuk është më nënçmëm, nuk është më përbushje vetë kush e këshillon, dhe ai po e ndinse me këtë këshill dikush po të më lëvizë dapoza e nuk don reagon. A gjem, se? Pa, kë reagim jam e kuptuesse? Po, plagsti. Kjo është puna e plagstis, kjo është simptom shumë serioz që jap shenja të qarta sekim me dombesumë deploksis. Allahu na uth. Themit mjaftojmë me këto sepse u bën shumë Allah, shumë, shumë shënjest. Dhe ajo dëllaj ndëruar. Edhe një, <laughs> bëhu bujor. Allahu sublih. Edhe një që e ka punëtiton është se i shtyn punë. Do, do ta bëj kët, do ta bëj kët nesër. Planifikon, gatesh me bë, thot inshallah pastë një muaj e kam bënë bon me shku fun te hoçja. Pastë dy muaj inshallah të filloj shtyrje e, e, e, e vepra pa arsyesmë, sepse do të kjo është, çfarë dukuri andaj desha më përshli këto është dukuri shtyrja e veprave, shtyrja e punës të mira, shtyrja e largimit nga punët e këqija, shtyrja 15 praktik në projekt në aktivitete, shtyrja e paqyeshme, pa justifikueshme, është gjithashtu simtami plotsisht Allah na ruajt. Amina. Jo se tekishëm kohë për ngaqë u bën shumë hoxhë, u bën shumë edhe ndoshta me pas gjithas, po shpresojmë që në misionet tjetër të, të freskohemi, se me këtë mision me gjithë këto shenja simptoma u ndiem i mëpjes, i më të prekur, hoxha na ka plotë. Po shalom, po ndoshem ballavaci merr titros të hitur, por është i domëzshëm. Është domëzshëm. Po, losim Allah inshallah takojmë në emisione të tjera që të ndihmohemi për meshkajt dhe shërimin inshallah. Inshallah. In in të nderuar motra dhe vëllezër, ky është e fundi i emisionit me këto simptoma që janë të shumta. Do të mjaftonin sikur vetëm 1 apo 2 apo 3 kishin bërë tyre dhe të ndjejnim rrezikun. Por me kaq sa lexuam dhe dëgjoam për Hoxhës i bit kemi shumë, por qoha na ruajë. Le të ndiejmë emisione të tjera për të parë shkaqet dhe shërimin nga kjo së mundje plëgështis. Dherja tëre, selamu alaikum u rahmetullahi u bërekatu.